Oogendstilte waar dominee Eric Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy dagelukse oogendboodskap aan ons lever en dan luister ons ook na pastoor Desmond Wessels van Randfontein wat op weekstaoogende vir ons sy stap dier die bybel lever, dit is die bybelstudie en dan ook sy gedachte van die dag. Was verfault im Sobnichter? Groets hulle allemaal in die wonderde kanaal van Jesus Op die geseene fantastische lekker woensdagavond En welkom bij vanavond so Stap dier die Bijbel Ons lees vanavond uit Job 32 Die drie manne, Jobse vriende Het opgehou met Job te praat um, Omdat hy in sy oor rechtvaardig was Omdat hy ons gestrand gesê het opgepraat op En ons gaan dit vanavond bevestig Dier die begin van Job 32 Nou dit is in Job 32 vers 1 En daar was een, een jong sien met die naam van Elie. En hy was baie kwaad vir Job, omdat hy homself raadverdig beskouw het voor, voor God. En ook vir sy drie vriende, omdat hulle vir Job veroordeel het. So hierdie jongman is nie gelukkig nie. Maar uit respectheid vir Job en vir sy drie vriende, het hy gewacht dat hulle praat. Maar ons sien in vers 5, dat hulle het nie gepraat nie. En toe word hy meer en meer kwaad en vanaf vers sê, sien ons hoe hy nou jy die vriende begin aanspreek hy sê, ek is jonk en jylle is ouwer as ek hy sê, in eindelik die woord wat jylle daar gebruik bejaard is. en hy sê, wijsheid kom van God af en nie noodwendig van jylle ouderdom af en God maak een mens wijs en nie ouderdom net so precies wat ek nou gesê hy sê, luister na my, ek wil my kennis met jylle deel en Jobse vriende het nog steeds niks gesê nie en hulle was versla en as ons bietje verder kyk so ons sien uit respect gehad en die jong sien kyk hoe die man met mekaar praat so ons sien hulle is nie alleen nie hy moes baie gehoor het van wat hulle gesê het hy is vies vir Job want Job beskou hem recht, self rechtvaardig voor God en hy kyk na die ander drie man en hy vraag my hoekom veroordeel julle vir Job daar is geen weisig wat uit julle mond uitkom nie en hy wacht die julle tot om iets te sê uit respect uit en toe laat eind ek nou niks sê nie, lees ek nou vir julle vanaf vers 16, hy sê die volgende, sal ek dan wacht, omdat hulle nie spreek nie, omdat hulle daar staan, sonder antwoorde, ek wil ook my deel antwoord, ek wil ook my kennis meedeel, want ek is vol woorde, die gees in my binneste dring, my kyk my binneste, is soos wijn, wat geen opening het nie, soos nieuwe leersakke wil dit bars, ek wil spreek om licht te kry, my lippe oopmaak, en een antwoord gee, ek wil nie partijdag wees nie, en die mens vly nie, ek sal ek nie, want ek verstaan nie om te vlij nie gauw sal my maker my wegneem so hy sê eindelijk vir hulle is dat wat ek vir julle gaan sê gaan nie wees om enig iemand die het beter voel vir hulle self om julle te vlij nie, nee my respect wat ek vir God het, my maker gaan ek net vir julle wijsheid deel wat van boe afkom, hoe awesome is hier nie so die drie vind het en het klaar gepraat, klaar hulle beert gekryd, baie hoofstukke en hulle drie is nog steeds daar het sê nie, hulle het weggegang en het oppe praat En Job is nog daar En nou gaan hierdie jonger man Geleendheid kry om hulle aan te spreek En hulle weisheid met hulle te deel En ek kan nie wacht om morgen aans verder te gaan in En Job breen nerg nie aans aans bye bye. Goeiemorgen, groet julle allemaal In die wonderlijke naam van Jesus Op die geseene fantastische lekker Donnerdag ochend Da's a Bas wereld daar buiten op sociale media Wat ongelukkig, een richtingwijzer is, vir soveel mense, oor hoe jy moet praat, hoe jy moet like, um, en, hoe jy dinge moet doen in die leven, waarvan 80% van dit, gebouw is op een leen, en, dan wil jy jou waarheid, iemand anders, te sy leen maak, en dan voel jy teleergesteld, want jy kan dit nie volhou, nie hoekom, want geen persoon, kan dit volhou, wat hulle vir jou sê, hoe jy moet like, hoe jy moet praat, hoe jy moet denk nie. En dan kom die verwarring in jou leven, en dan kom die vijand en sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. En so steel die vijand dagelijks, as gevolg van sociale media, en die leens wat verspreid word op sociale media, steel die vijand dagelijks um, jou joy. En daar is soveel kinders van God wat in hierdie vastgevang word. Jy kyk na die prentjies van mens en dan denk jy, ja maar dis hoe ek wil lyk like en dis hoe ek moet lyk. Like. En jy die mens is altyd gelukkig en het lyk like of hulle altyd alles in, uitgefigur het. En, en hoekom kan ek nie so lyk like nie en hoekom kan ek nie elke dag so gelukkig wees nie. En hoekom kan ek nie altyd alles uitgefigur het nie. En dan voel jy dat ek wil myself meet. So jy wil nou jou waarheid meet tegen hulle leer. Want ek kan vandag vir jou ening sê is dat, dit wat jy daar sien, is 30% van die waarheid wat in hy mensense leven aangang. En vanochtend wil ek jou waarski, moet nooit jyself meet tegen mensese persona, wat hulle, hierdie prankie, hierdie toneelspel, wat hulle heet op sociale media nie. Moet jyself nie meet in dit nie. Ek wil hier, dat jy moet gaan kyk na Godse woord, en dit is jou reglijn gebruik, van hoe jy moet leven, en, en wat jy moet doen in jy leven. Laas mooie reglijn, en mooi het eenge sit in Godse woord, en die doel van die reglijn in Godse woord, is nie om jou af te, af te breek nie, maar om jou realiteit te leer. Dat jy gaan afdaai en jy gaan goeie daai. Jy gaan vermoeid wees, betekent jy gaan belast belas wees. Jy gaan, anna da, gaan jy op een goeie plek wees en anna da, gaan jy op een slechte plek wees. Jy sien, vir alles is daar een begin en einde. Dis wat Godse woord vir ons leer. Ons moet in alles dankbaar wees, natuurlijk. Dis wat Godse woord ook vir ons leer. Maar as betekent mense daar buiten, wat die, die valse story kreeuid om hulle lewe, en as jy na hulle leven gaan kyk, dan val het eindelijk uit mekaar uit. Dan is hulle depressie, hulle het angst, en, en die ding is definitief nie wat hulle sê, dit is nie. En dan het mense die constante validation van mense nodig, dat ek okai is. Maar die vraag is dat, gaan dat hulle vir jou sê, dat alles okai is, vir jou eindelijk alles okai maak, gaan hulle wat vir jou sê, dat jy mooi is, Jou mooi maak Ek wil hier met mooie aan gaan dink En as baie mens Wat dalken die boodskap luister en sê Maar hierdie het niks my het dit, dit, dit, Ek beloof jou Dat gaan een verskil maak in iemand van jou sy leven Wat nodig het en iemand van jou In hulle leven Gaan dit een verskil maak Sociale media is besig om mense te verwoes En nie die valse identiteit By hulle te skep. Het is die een valse persoon op die ander valse persoon waar ons heel vir mense probeer, wees hoe sukses ons is, en dan probeer mense hulle meet aan dit, en dan kom hulle achter, hulle, hulle kan nie dit, bijkom in hulle eie leven nie, maar hulle wees die prentjies, dat hulle ook sukses is, en naderant het jy eindlik, soveel mense wat, nie die sukses behaal het, of nie op die goeie plek is, as wat hulle huidiglik is nie, die gevaare daarvan, en ek wil net vanochtend veel leer, is Johannes 8 vers 44, dat wanneer jy ooit, Iets paust en is een leen, dan volg jy die vader van een leen. En die vader van die, van die leen, is die vijand. En ek sê nie, um, en dan kry ons die ander kant, jy kry mense wat, as jy na hulle lewe kyk, is elke dag sleg. En even dit is een leen. Want hulle lewe kan nie elke dag sleg is nie. En ook die reere daarvoor is om te manipuleer. So jy gaan nou vanochtend sê, jy okay, jy ek hoor wat jy sê, maar dis een realiteit. En ek vraag het u die woord van oogend op vruchtbare grond val vader. Dat het mensense levens verander, dat ons iedere lewe van waarheid sal hee, as een leen. Dat ons die mense sal wees wie u gemaakt het. En, en, en dat ons elke dag geluid sal word in die Heilige Gees, en nie dier, die identiteit wat ons baie keer diergaan, op sociale media. Maar vir mense, uhm, nie een feit idee van wat in ons leven aangaan nie, en nooit ons waarheid wil baseer op iemand anders is al lewe nie, en ons sê vir jy dankie daarvoor, laat die, laat die woord, jy woord, ons richting weiser is, ons richtlijn wees, en ons sê vir jy dankie daarvoor, in Jesus naam, Amen. en lieve luisteraar, en baie welkom, by vanochtendse oordenking, ons lees in 1 Johannes 4 vers 10, die volgende woorde, werkeke liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, door sy sien te stier, as versoening vir ons sondes. Net tot so ver. Ae onderwijsres het so rik gelede die volgende vraag tot haar klas gerig. Sy het hulle gevra om die volgende sin te voltooi, namelijk, Jezus is lief vir my om dat? En dan skrys sy dat het vir haar baie interessant was om te hoor, hoe die kinders in haar klas amper ammel hier die sin voltooi het met frases wat onder andere soos volgeleid het. Want ek probeer nie die hond skop nie, of want ek gaan getrou kerk toe, of want ek doen getrou my schoolwerk. En sy sê dit was wel baie interessant, dat die meeste van hulle, Jesus' liefde, verbind het aan hulle aksies. Met ander woorde, dat Jesus' liefde afhangend was van hulle doen en laten. Nou die interessante vraag wat een mens hier so vraag is, waar kom hierdie gedagtelein vandaan? Want dit is nie iets wat ons in die bybel sien nie en dit is ook nie iets wat ons in die evangelies leer nie. Die ware hart van die evangelie word juist vastgevang in die krachtige woorde van 1 Johannes 4 vers 10, wat ons so saam gelees het. Werkelike liefde is dit nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewijse dier sy Seen te stier as versoening vir ons Soon is. Met ander woorde, liewe luisteraar, as het kom by ons doen en late, sal dit die hoeveelheid wat die Heere vir my en vir jou lief het nie bepaal of beinvloed nie. Die Heere het jou lief omdat hy self liefde is. Sy liefde vir ons word nie bepaal dier ons doen en late nie, Dit word bepaal om door hom, omdat liefde deelvorm van sy identiteit en deelvorm van sy natuur. Mag jy vandag hierdie nieuwe dag ingaan en weet dat die Heere vir jou eindeloos lief het, dat hy vir jou eindeloos kostbaar is en dat hy onder alle omstandighere by jou en in jou wil wees. Niks wat jy doen kan jou uit die hand van die Heere en vanuit sy liefde uit wegruk nie. Heere, baie dankie vir die eindelose liefde en genade wat die dagelik so getrouw aan ons bewys. Sienesublieft, hierdie... Bly by my Heer Terwyl die skadi sta Laat gaan sien geluister na die ochend stilte tyd soos ons aangebied het Dovrie Erik Cornelissen van die NGE gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi om elke ochend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word hier toegeweens, tot morgen om 8 uur, tot ziens. Doe het geen aang vir my ek sier vir wat hier